Kita akan menuruskan berikutnya pembahasan tentang Sirah Nabawiyah Dan kita Sebagaimana telah lewat Membaca di dalam Al-Fusul Fi Sirati Rasul Ini pasal-pasal Tentang sirah Nabi SAW Yang ditulis oleh Al-Iman Ibn Kathir Rahimul Ta'ala Dan sering kita menyebutkan ya ini sengaja kita mempelajari sirah Atau perjalanan hidup Nabi SAW Seorang pelajari perjalanan hidup Nabi, demikian juga para Nabi-Nabi sebelumnya, demikian juga dari orang-orang Soleh. Yang kita tidak bisa dapatkan di studi, seperti buku yang ditulis oleh Imam At-Darabi, Syar Alam Inubala. Syar Alam bala ini perjalanan hidup orang-orang yang terpilih, di situ tentang kisah-kisahnya orang-orang Soleh. Bahkan juga ada orang-orang yang diperbincangkan di situ, dan manfaatnya, ya ini agar kita lebih kuat ketika menghadapi cobaan, ya. Wanusab itu adab, demikian Allah menyebutkan, untuk menguatkan hatimu, wayi Muhammad, di dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu. Demikian juga untuk mengambil ibroh, laporkan nabi, kosa sif ibroh itu lulut albab di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana yang kita lakukan kalau terjadi ini dan itu dari sejarah-sejarah orang sebelumnya. Itu di antara faedah seorang mempelajari sirah. <tuh> sebelumnya pada pertemuan terakhir lewat, ya setelah disebutkan tentang kelahiran Nabi SAW. Demikian juga beliau diasuh. Demikian juga beliau ditinggal oleh kedua orang tuanya ketika masih kecil, kemudian diurusi oleh pamannya dan kita sudah di dalam pembahasan Mab Asti ya diutusnya di, Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. disebutkan bahwa beliau diutus ketika umur 40 tahun kemudian datang ke situ wahyu yang pertama di Gua Hiro datang Malaikat Jibril membacakan awal dari surat Ikhra' Bismi Rabi Qalati ya Kemudian kita sebutkan pada pertemuan terakhir itu memang Rasulullah, masya Allah, ayamku ya Rasai'an. Kemudian setelah itu, ya setelah wahyu pertama itu beliau diam, diam, disebutkan sebagai mengatakan dua tahun, ya dua tahun menunggu wahyu terus, ada kerinduan beliau setelah mendengar pertama dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazir mengatakan Inna fatul wahyu karena korban min sanatain. Sebagian mengatakan bahwa wahyu itu tidak turun lagi hampir dua tahun atau lebih. Ya. Kemudian semata pada kemudian tampaklah malaikat yaitu malaikat Jibril, penasama wal art antara langit dan bumi, ala kursi di atas kursi. Ya. Bayangkan melihat malaikat dalam bentuk yang sebenarnya, memenuhi ufuk, duduk di atas kursi. Wa menguatkan hati Nabi dan membasyaraku Rasulullah hakon. Malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya memberikan kabar kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah seorang rasul yang benar. Falama ra'ahu Rasulullah ketika Nabi melihat itu ya, Melihat kejadian itu setelah beliau pulang dari Gua Hira ya, melihat itu fariq minhu kemudian beliau pun berpisah. Wa dzaba pergi ke Khadijah, takut ya kan. Wa qala zamiluni, taziruni mengatakan kepada istrinya Samiluni selimuti aku dan tiruni yakni tutuplah aku dengan dengan selimut ya atau semisalnya. Padahal eh ya. dan tiruni, fa'an sallallahu kemudian turunlah wahyu yang kedua. Apa itu? Di dalam surat Al-Muddatsir, ya surat Al-Muddatsir. Mm -hmm. Ya al muddatsirum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wasyabaka fa tahhir. Ini empat ayat. Surat Al-Muddatsir Ya ayyuhal mudaddzir wahai orang yang berselimut kan tadi disebutkan beliau takut kemudian pulang ke rumah ternyata memerintahkan kepada istrinya untuk menutupi dengan selimut ayat ini wahai orang yang berselimut ya ayyuhal mudaddzir kum berdirilah fa'andzir peringatkanlah warabbaka dan rabbmu besarkanlah dengan kalimat Allahu akbar wa siyabaka fatahir dan bajumu bersihkanlah sebabkan dalam surah salah satu apa itu fatahir ini yani, tahir thiyabaka Bersihkanlah pakaianmu sebutkan yakni dari kesyirikan demikian juga perbuatan-perbuatan maksiat demikian juga dibersihkan pakaian itu ketika mungkin akan melakukan ibadah dan sebagainya ini maksudnya apakah taqhir Wakana alhal alula halatu <tuhir> nubuwwah wa ihad adalah keadaan yang pertama itu adalah keadaan kenabian dan ihad diberikan wahyu Sema amarohulillahufi hadil ayat ayun dirokaulillahufu. Kemudian Allah merintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat tadi untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Wajatullahum ilallah mendawai mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulailah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Setelah pertama kan kenabian saja. Beliau belum memberikan dakwah. Setelah itu baru kemudian beliau memberikan dakwah setelah turun ayat tadi. Kumpa antir. Ya berdirilah kemudian berikanlah peringatan. Demikian. Paschamaro, Salam Salam Ansaqitaqlih kemudian Nabi mulai berangkat untuk menjalani beban tersebut. Wa kama fito atillah atau matiam kemudian beliau melaksanakan ketaatan pada Allah dengan kesempurnaan. Yatoo ilallah subhanahu al kabeer wa Beliau mendawai manusia di jalan Allah Taala al kabir wa sohir yang besar tetapi yang kecil diajak semua walhur walabd orang yang merdeka demikian juga budak dan kebanyakan waktu itu adalah budak <tuh> bagaimana amar yasir demikian juga bapaknya yasir demikian juga ibunya sumayyah bapaknya demikian juga ibunya meninggal bahkan disebutkan sumayyah adalah pertama kali orang yang mati syahid ya digusur kemaluannya waktu itu oleh orang kafir quraish dan meninggal kemudian yasir juga dipaksa untuk murtad Walaupun beliau mengucapkan kalimat murta, tetapi dimaafkan karena terpaksa. Dan hatinya tenang di dalam keimanan. Warijal walisa dikatakan oleh Munkasir, kemudian Nabi pun berdakwah kepada laki-laki. Demikian juga kepada perempuan-perempuan. Wal aswat, wal ahmar. Orang hitam, demikian juga orang yang merah, kulit merah. Ini orang kulit hitam, kulit putih, dan sebagainya. Diajak semuanya, umum. Fasta jabalahu ubadullah minkulikabilah. Maka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, manusia pun Sebagian menerima dari setiap kabilah, sebagaimana kita ketahui. Tersebarlah dakwah waktu itu. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Sembunyikan di sini. Wakana Haisa Sabkihim Abu Bakar Radul Pertama kali Di antara orang yang pertama menerima dakwah adalah Abu Bakar As Siddiq Namanya Abdullah bin Usman. Kita telah membahasan, kita tahu ya, meletakkan keutamaan Abu Bakar As Semua orang mengatakan kamu dusta. Abu Bakar mengatakan kamu adalah benar. Eh, demikian beliau pertama kali yang masuk Islam Termasuk orang pertama kali masuk Islam Tentu saja sebelumnya juga Khadijah Istri Nabi SAW <tuh> Abdullah bin Uthman At-Taymi Itu namanya Abu Qakar Siddiq Abdullah bin Uthman Wa asiruhu bidinilah Menolong Nabi Dengan benar-benar pertolongan di dalam agama Allah SWT Wada'amahu Allah ala basiroh Dan mengajak bersama dengan Nabi SAW Kejalanan Allah SWT di atas ilmu di atas ilmu, kalau ditimbang ilmunya Abu Bakar Siddiq itu dengan semuanya dari para nabi salaf salaf lebih berat ilmunya Abu Bakar Siddiq. Pas saja balik Abu Bakar, Uthman bin Affan. Kemudian Abu Bakar pun berdakwah. Siapa yang menerima dakwah? Yang menerima dakwah dengan jalan Uthman bin dengan jalan iaitu Abu Bakar Siddiq, yaitu Uthman bin Affan. Wa taala demikian juga taala bin Badilah wasaat bin Abi Wakos. Ya bayangkan orang bisa memberikan petunjuk kepada orang lain itu banyaknya besar. Ya. Di ayah di Allah, "Rajulan wahidan khairulaka min kumrunan." Untuk engkau memberikan hidayah satu orang dengan jalan engkau Karena daripada Allah kalasunatara lebih bagus daripada kamu mendapatkan emas merah. Barang yang paling berharga di waktu itu. Waktu itu Umar Siddiq masuk Islam, mengajak teman dekatnya. Maka Utsman masuk Islam juga. Tolhah juga kemudian saat itu Nabi Wakos orang-orang masuk Islam ya demikian atau tanda macam Disebutkan di sini oleh Ibnul Qasir di Saatul Maat. Setelah tadi kita sebutkan bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai berdakwah. Belum menyebutkan tentang Martabah di awal-awal Saatul -awal Maat. Tentang martabat atau derajat-derajat ketika berdakwah. Belum berdakwah, faslon pi tarti bidakwah. Walhamarotik, ya, bisa ditulis. Tarti berdakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu ada beberapa tingkatan. Al martabatul ula anubuah. Pertama beliau cuma diberikan kenabian saja, belum mengajak Jadi derajat-derajat atau Tertib dari dakwah itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama nubuah. Asan ya, wah andir asir rotihi Yang kedua memperingatkan orang-orang kerabat beliau. Yang kedua adalah memperingatkan kerabat itu yang penting pertama. Beliau tidak langsung keluar tidak. Pertama kenabian sendiri. Kenabian ini itu diri beliau sendiri. Kemudian baru Memerintahkan me yang lainnya dari kerabatnya. Wah andir asir rotakal akrobin. Wah fitjannah kalimanitaba kamilan muminin. Allah sebutkan. Ya ini antir, peringatkanlah Orang-orang kerabatmu. Pertama kali itu ini. ini derajat yang kedua Asali sah endaru kaumih Memperingatkan kaumnya Siapa itu? Orang-orang Quraysh ya, Beliau hidup bersama dengan mereka Tidak langsung Nabi ke Madinah, tidak Diperingatkan dulu orang-orang sekitar beliau Ya ini orang-orang kafir Quraisy, ada pamannya Demikian juga mungkin bibinya dan sebagainya Arabi'ah yang keempat Endar kaumih ma'atahum Minnazir Memperingatkan kaum Ma'atahu minnazir Yang tidak datang pada mereka itu Pemberi peringatan Minkoblihi wahum al-arab Yaitu orang-orang Arab Semuanya Jadi yang keempat yang diberikan dakwah Orang Arab semuanya Kaum yang tidak ada Pemberi peringatan Ya Itu orang Arab Berarti pertama adalah Kenabian Kemudian Kerabat beliau, kemudian kaumnya yang ada di Mekah itu kemudian meluas ke Arab Al-Khamisah yang kelima Memperingatkan semua yang sampai kepada beliau itu dakwahnya Ya tentu saja tadi yang mendapatkan dakwah itu kan kemudian keluar Memberikan dakwah, itu juga mendapatkan dakwah, sampai kepada kita Dan kita ini berarti termasuk dari kelompok yang kelima ini Memberikan peringatan kepada semua yang sampai kepadanya itu dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min al jin wal ins ilakhiridhahr dari jin dan manusia sampai akhir zaman nanti. Ya. Jadi kita ini kan tidak dapat langsung dari Nabi. Dalam artian kita mendengar nabi dari Nabi tidak. Jadi orang-orang yang sekitar Nabi, kemudian orang kafir Quraisy, kemudian sekitar Arab, Dan mereka melakukan mungkin perdagangan dan sebagainya menyebarkan menyebar sampai kepada kita. Oleh karena itu wajib juga kita untuk menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk juga karena Nabi Isa diutus untuk semua alam. Adapun orang-orang sebelumnya, Bu Isa ila diutus untuk kaumnya saja Bani Israil dan sebagainya. Ya, dan Nabi menyebutkan bahwa Bu Isa ila aku diutus untuk manusia semuanya. Jadi demikian. Jadi ada lima derajat tadi. Imam Bai mengatakan juga, "Fa sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika tsalasin yadu ila Allah subhanahu mustaqyan." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tadi turun Yaiyul Mudasir itu beliau tiga tahun berdakwah mustaghfi'an sembuny sembunyi tidak disebarkan masih lemah kemana salah nuzila alaihi kemudian diturunkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni surat Al Hijr ayat 94 pas bima bimanto mar anil jani anil muzrikin ini yani, dakwalah dengan apa yang kau diperintahkan lawanlah dengan apa yang kau diperintahkan padanya berdakwah. Dan berpalinglah dari orang-orang muslim. Berdakwah secara terang-terangan. Fa'ala Nabi Dakwah. Kemudian beliau pun menampakkan dakwah secara terang-terangan. Tidak sembunyi terus tidak. Terang-terangan akhirnya. Wajahara kaum mahu bil-adawah. Maka kaumnya pun, kafir Quraizh, menampakkan lagi permusuhan yang sangat. Bastad dal-adha. Kemudian semakin besar ujian untuk Nabi SAW. Gangguannya alaihi wa'lal muslimin dan kepada kaum muslimin. Hatta adin Allah. Salaupun Allah mengizinkan lahum untuk mereka semua. Bil-hijrata ini. Untuk hijrah. Di dua tempat. Pertama ke mana? Kahabashah. Ya, waktu Utsman bin Affan. Kemudian juga di suatu ada Umar Salamah, siang Allah Al Habibah. Mereka jauh dari Mekah pergi. Pergi Syah, ke mana? Kahabashah ke Ethiopia. Sampai di sana mereka pun, ya itu lagi. Orang-orang kafir kores kores ketika mengetahui mereka pergi ke sana, juga ingin menghukumnya. Sampai akhirnya Najashi pun tetap melindungi mereka, para sahabat yang hijrah itu, bahkan masuk Islam raja Najashi. Ya eh, demikian. Kemudian juga disebutkan, ya, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini tentang apa? Tentang wahyu. Wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kita sebutkan di dalam sirah ini. Disebutkan di sini tentang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa bentuk. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, waqam wa kamalallahu lahu min maratib wahyi, maratib adidah. Allah menyempurnakan untuk Nabi Sallam marotip, marotip ni yani ini martabat, martabat derajat, derajat wahyu itu beberapa derajat. Semutkan oleh beliau ini sampai tujuh. Yang pertama ehda'ah aru'iyah, aru'iyah asodiko, mimpi yang benar ini pertama. Jadi wahyu datang kepada Nabi itu derajat yang pertama itu adalah aru'iyah, mimpi, mimpi yang benar. Ini pertama kan yang datang kepada Nabi Sallam. Dan mimpi itu adalah termasuk, iaitu yani juz'un min disebut nubuat ya bagian dari kenabian dan beliau melihat mimpi itu seperti falah subuh yakni terbukanya waktu subuh itu yakni sinar putih yang keluar itu itu mimpi pertama tadi itu adalah seperti itu ini bahkan sebelum apa sebelum kenabian <coughs> ini yang pertama ya yang pertama yang kedua bagaimana asan ya maka najulqihi malak fi ruhihi wa qalbihi yang kedua bentuk wahyu setelah pertama tadi mimpi yang kedua adalah apa? Malaikat itu menimbulkan pada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minberi ayat Rohu dengan tidak melihat malaikat, langsung datang wahyu masuk ke dalam hati Nabi Sallallam. Paham? dibentuk bentuk wahyu yang kedua adalah apa? Malaikat jibril langsung mengwahyukan, mau wahyukan kepada hati Nabi Sallallam. Kemudian beliau membacakan ayat dan sebagainya. Jadi, yani, makanya yulki hilmanat fi. Ru'ihi waqalbihi Dimasukkan di situ di hati Nabi SAW Ini wahyu kedua bentuknya Asal isah yang ketiga Anahu ba'na yaitama salu'lahul malak rajulan Malaikat memisalkan diri sebagai seorang laki-laki Banyak ya kan Hadis Jibril ya, Di antaranya Kemudian juga ada yang lain Langsung malaikat Jibril waktu itu sebagai bentuk manusia Biasanya beliau dalam bentuk Sahabat yang bagus Yang wajahnya bagus Dannya al Ya Paiyukati buhuhata ya iya anu berbicara dengan Nabi sampai Nabi pun menghafal ni. Maya yang diucapkan kepada Nabi Muhammad. Ini bentuk yang ketiga, langsung bentuk seorang laki-laki, kemudian menyebutkan ayat Al Quran, kemudian Nabi menghafal ni. Arabiah yang keempat, ini yang paling berat yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anuhkanayatihi fimisli sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi seperti apa suara Salah satu jaros. Riwayat yang lain iaitu seperti rantai, bunyi rantai, gemerincing rantai. Di sini jaros yaitu apa? Lonceng. Suara lonceng. Tetapi apa? Tetapi itu adalah wahyu Allah swt. Suara wahyu Allah swt. Bagaimana asyhadahu alehi? Ini yang paling berat, ya, paling berat itu. Suara lonceng. Alhamdulillah yang kelima adalah malak fi suratihi alatikulika alisya. Betul? Yang kelima adalah Datang wahyu kepada Nabi dalam bentuk beliau menjumpai malaikat yaitu malaikat Jibril dibentuknya ketika diciptakan. Tadi disebutkan di atas kursi, ya, seperti itu. Datang kepada Nabi wahyu tersebut. Disebutkan di sini seperti dalam surat An-Najm. Ya. Sumadana fatadallal. Asabisa yang ke-6, ma auha Allah wa faqa samawat lailatul mi'raj yang ke-6 yaitu Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi di faqa samawat di langit di atas langit pada malam Laylatul Mi'raj yakni malam Isra Mi'raj ini. Nabi mendapatkan wahyu perintah untuk melakukan salat ini bentuk yang ke-6 asabiah yang betul yang, yang paling tinggi adalah kalamullah lahu minhu ilahi bila wasitah Malak. Ini Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat itu demikian disebutkan sampai di sini sampai di sini insyaallah subhanallah wa bihamdika